как най-голямата и най-старата европейска организация, Съветът на Европа, ще се справи с хвърляната ръкавица към спазването на човешките права заради беженската и миграционната криза. Сега ви предлагам да чуете първото интервю, което новоизбраният председател на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, изпанецът Педро Аграмун, даде пред чужди журналисти, в случая пред българската група журналисти в Съвета на Европа, в края на вта зимна сесия. Може би най-първото и важното нещо е правото ни да живеем свободно и без страх. Това е едно съвсем ясно и пряко послание. С което искам да започна своето председателстване на парламентарната асамблея на съвета на Европа, каза Педро Аграмун. Разбира се, основно предизвикателство в момента пред Европа е беженската криза. Ето каква, какво каза новият председател на парламентарната асамблея на съвета на Европа, за начина по който тя трябва да се решава с респект към човешките права. Това за да адресираме беженската криза, трябва да имаме предвид, че солидарността е двустранен процес. Друг приоритет на новия председател на ПАСЕ е решаването на конфликтите в Европа. Тези така наречени замръзени конфликти все още съществуват. Украина, Молдова, Азербайджан виждаме много конфликтни ситуации в някои страни членки и между страни членки на Съвета на Европа. е на Европа и още един от приоритетите, който е свързани с председателстването на Комитета на министрите от страна на България в момента, развитието на отношенията с Беларус. Трябва да мислим за интегриране на Беларус, на базата на нашите стандарти и ценности, но не на всяка цена. Първо, Беларус трябва да наложи мораториум върху смъртното наказание и да сложи началото на демократични реформи. Това е съществено условие. Другата сложна ситуация, пред която е изправена парламентарната асамблея на съвета на Европа, в момента е свързана с Русия. Трябва да развиваме отношенията с Русия и съветът на Европа предлага подходящия форум за това. Диалогът обаче е двустранен процес и двете страни трябва да предприемат съответно стъпки, от своя страна, аз вече се срещнах с руския посланник в Съвета на Европа, но ще повторя, трябва да има стъпки и от двете страни, така че един от основните въпроси сега е как да се възстановят отношенията с Русия, допълни Педро Аграмун, в контекста на сложната ситуация, в която са в момента отношенията между Русия и Съвета на Европа. Да припомним, през 2014 година парламентарната асамблея отне правомощията на Русия заради анексирането на Крим, което попада в противоречие с принцип за спазване на суверенитета на държавите членки на организацията. Освен това, Съветът на Европа има сериозни безпокойства относно спазването на човешките права в Руската федерация. За да преглътне унижението от гласуването в пленарната зала на Парламентарната асамблея на ограничените руски правомощия, Русия бойкотира сесиите на ПАСЕ през 2015 година. А преди началото на тази първа зимна сесия за 2016 година една от загадките беше дали ще има страни, които да подложат отново на гласуване ограничаването на руските пълномощия. Русия изпревари подобна възможност, като не изпрати на време акредитационните писма за своите представители и така на практика бойкотира зимната сесия. Това разбира се не попречи на работата на ПАСЕ, но остава открит въпросът какво прави Русия в най-голямата и най-старата панна европейска организация, в която е пълноправен член, докато остава в комитета на министрите най-важният изпълнителен орган на Съвета на Европа, но бойкотира парламентарната асамблея. Това е един важен въпрос, така че се надявам да възстановим отношенията с Русия в рамките на съвета на Европа. Ето и отговора на Педро Аграмун, новият председател на парламентарната асамблея на Съвета на Европа. На въпроса на българското национално радио. Какви точно стъпки от страна на Руската Федерация очаква новият председател? Ако знаех отговора на този въпрос, трябваше да получа Нобелова награда. Не знам, но ние сме отворени към диалог с Руското правителство, Руската делегация и особено с Руския парламент. Надявам се в следващите седмици да възстановим диалога и ще инициираме това отново, защото Русия е голяма страна в Европа, и трябва да намерим решение. Uh, course, Но за диалог трябват двама. It's, we, we need to maintain, it's not possible to go ahead if one of the parts stay without do Педро Аграмун не пропуска и отношенията с съседните държави. Съседните партньорства са също важен елемент от дейността на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа. Затова и в пленарната зала виждаме държави като Израел, Канада с статут на наблюдатели. Важен е въпросът и за непосредствените съседи на Европа държавите от Северна Африка, Близки изток и Централна Азия. В седмицата на зимната си сесия Парламентарната асамблея на Съвета на Европа подписа и споразумение за партньорство с Юрдания. Най-важното си остава зачитането на демократичните стандарти. Много е важно да има истински интерес от страна на партньорите за развиване на демокрацията и за сътрудничество с нас и за използване на знанието и експертизата на съвета на Европа в областта на човешките права. Попитахме новият председател на ПАСЕЕ Педро Аграмун как съвета на Европа може да използва опита на Испания по отношение на беженците, защото помним, че преди години такмо Испания започна да гради стена по южната си граница с Марокко. При няколко години беженският проблем изглеждаше само като проблем за юга на Европа. Не само Испания, но и Франция, Италия имаха такъв опит. Малта и Гърция също. Цялото южно средиземноморие имаше този проблем с идващите хиляди хора с малки лодки. Но това бяха по-скоро економически мигранти. Сега с войната в Сирия проблемът стана бъженски и заради тероризма на така наречената ислямска държава. Това прави проблемът сериозно, защото вече говорим за стотици, милиони, хиляди хора, за 2 милиона и половина, които стигат до Централна Европа. Така че проблемът се премести. Вече не е само проблем на южните страни на Европа, а на цяла Европа. Трябва да се справим с този проблем, да защитим правото на европейските страни, да живеят демократично, да защитават границите си и да наложат спазване на своите демократични закони, но в същото време и да зачитат човешките права, на хората, които идват като бъженци. А това не е лесно, но трябва да помогнем на страните членки на Европа едновременно да защитават сигурността на страните си и да бъдат солидарни. На въпрос, какво мисли за изграждането на стени в Европа, Педро Аграмун, новия председател на парламентарната асамблея на съвета на Европа, отговори така. Де след опролен. Това е нов проблем. Има различни отговори от различните страни, а мисля, че трябва да намерим едно сигурно решение за цяла Европа. Не е добре е да има различни подходи и различни решения за контрол на ситуацията. Трябва да сме обединени. Ние едва сега започваме с тази история. Да търсим общи решения. И нашата асъмблея ще работи сериозно по този въпрос за намиране на консенсус между държавиями. България се надява тази 2016 година да е последната, в която Съвета на Европа прави така наречения постмониторингов диалог, с който наблюдава спазването на демократичните стандарти, важни за всяка страна, която членува в организацията. За това попитах новия председател на ПАСЕ реалистично ли е това и какво точно да очакваме във времето. Имах двустранни срещи с президента на България, извъншния ви министр. Много високо оценихме и речта на Росен Плев президента на България, пред парламентарната ни асамблея. Чувствата ни са много добри, имаме сходство в идеите. И двамата подчертаха желанието на България да излезе от постмониторинга на Съвета на Европа. Това го подчерта външният ви министр. Ще кажа, че от моя страна ще проследя какво става, но е в ръцете на комитета на министрите, а не на председателя на Асамблеята. Но ще наблюдавам внимателно какво се прави по този въпрос, защото наистина България е единствената страна, член и на Европейския съюз която е в ситуация на постмониторинг от страна на Съвета на Европа. Това не е нещо особено и не говори лошо за страната ви, но ще наблюдавам внимателно този въпрос. Един от приоритетите на българското председателстване на Комитета на министрите е защитата на независимостта на медиите от външно влияние. Ето какво мисли по този въпрос Педро Аграмун. Вярно е, че едно от големите предизвикателства е независимостта на медиите от външно влияние. Всички страни в Европа биха искали това да е така. Разбира се, всички трябва винаги да защитаваме свободата на пресата и на медиите. Аз съм напълно съгласен с тази цел и този приоритет. На въпрос как оценява българското председателство на Комитета на министрите на съвета на Европа до този момент, новият председател на ПАСЕ Педро Аграмон заяви. Чудесно добре се справя българското председателство. Приоритетите са ясни. Има някои въпроси, които все още предстоят да се решат. Но ще ги решим столу. а най-добрият начин да ви отговоря е, че ще участвам на 9 февруари в конференцията за демократичната сигурност, базирана върху Европейското единство и Сътрудничество. Анжелата, course, our, това our ще е първата ми активност извън Страсбург our... това не е чудно и показва че нашето отношение към България е прекрасно Педро Аграмун, новият председател на парламентарната асамблея на съвета на Европа в първото си интервю след заемане на поста за чужестранни журналисти в двореца на Европа а именно за българската група от пет медии поканани от съвета на Европа